Годний розум у ніскині. Коли наблизилась до воріт, потрапила у людський вир. Не зразу втямила, що тут під Градом і кликоче торговище. Живуть безпечно, не бояться ніякої напасті, навіть торгують цілоденно ось так за валами Града. Ніхто її не перепинив, не спитав, куди і звідки прошкується висока втомлена жінка з насунутим майже на очі білим шовковим убрусом. Йде собі молодиця з торбою за плечима, Як багато інших людей, то нехай собі йде. Сторожи не показуються, на вежах воріт. Безпека. Та й те сказати, Славина ніколи не чула, Щоб на деревлян хтось та нападав. Поляни сидять за річкою Ірпінь. Більше, як за двадцять поприщ, Але їм не до нападів. То пильнують степ, То відбиваються від хозар чи булгар, Угрів чи печенігів, А нині й варягів мусять стригтися. Деревлянську землю обціли також сусіди – Дуліби, Волиняни, Дреговичі. То мирні сусіди, слов'яни-кривняки, та й деревляни від них нічого не жадають. Зате Київ не дає їм супокою. Був же колись їхнім порубіжним городком, а тепер так звеличався, що весь світ дізнався про нього. Саме це найбільше і печені скиню. Заздрісні очі має деревлянський князь. Краще б свою землю розбудовував. Та ба... На чужу красу і велич зазіхає. Розсердилась лавина і вже рішуче труснула головою. Ступала впевнено по кам'яних і дерев'яних мостинах і скоростиня, що вели до княжих палат. Їх було видно ще здаля. Стояли на кам'янистому стому звищі посеред боярських теремів у два вікна на підкліттях. Княжий палац був дерев'яний, по стіни його свідчили про давність, а високі різблені вежі по чотирьох кутах просило й багатство його володарів. Неподалік від нього жебоніла, перевалюючись через каміння світла й чиста вода річки Уж. Подвір'я княжого терема, обнесена високою огорожею із жердин, щільно поставлених сторчма, устелене дерев'яними мостинами, по яких сновигали челядини. І знову ніде ніякої сторожі. Славина, не затримуючи, зайшла у двір, проминула медуші і онбари, обігнула терем і зупинилась коло чорного ходу. Тут були одні двері з канком, а поблизу ще одні двері, уже без канку. Поклала торбу під кущ калини, стала длубатись біля нього, ніби збирала якусь траву. Хтось же та вийде з якихось дверей? Може, сама Ярина? Упізнає її відразу. Зі слів Оскольда золото-коса його зваба, а очі має сині-сині, як льон, і рум'янці на щоках. «Де ж таки не впізнати такої дівиці?» І ось, мов казці, розчинились двері на ганку, і золотокоса дівчина в білій ляній сороці постала на сходинках. Волосся її розвівалося віялом з-під срібного начільника, що видзвонював довгими срібними підвізками. На щоках довкола ямочок полагкотіли гарячі рум'янці. Дівчина приклала вузьку рожеву долоню до очей, сонце било в обличчя. Славина встигла упіймати зором їхній синій зблизки, одразу впізнала оскольдову суджену. «Ярко, це ти?» – тихо окликнула Славина. Дівчина на мить умерла, потім різко повернула голову в її бік. На неї пильно вдивлялася якась невідома жінка, вся в білому. Довга біла сорочка до п'ят підперезана шовковим пасочком і білий обрус на голові по самі очі. «Хто іси?» – прошепотіла Ярка – з білілими вустами. Ніби переполох який погиднув її тілом. Але то було одну мить. В іншу вона вже приязно усміхнулась, Можливо, тому що на рукавах і на подолі сорочки цієї незнайомої жінки яріли червоні кетяги, вишивані узори полянської землі. До неї прилетіла звісточка з полянського краю. «Тобі ось відсученого твого!» Славина простягла їй на долоні золотий напалок. «Мовив, що відаєш, от кого?» Обличчя дівчини зарожевіло, в уста її здригнулися. Відаю, мовила тихо і міцно затиснула перстень в долоні. «Ти по мене?» «По тебе, якщо не передумала». «Завтра маю йти в Полоцьк». На очах Ярки забриніли сльози. «Завтра?» – майже скрикнула Славина. «Тоді нам треба йти сьогодні». «Зараз вже», – палко прошепотіла Ярина. «Ти вже йди, а я за тобою». Ритна та бистра на розмисел ця Ярина. Отакою ж, мабуть, і побачив її Осколь над Прип'яттю, коли полював там на ветрів. І справді такою. Вискочила йому назустріч, із що вона, як руда вивірка. Плевла із своїми челядницями до Києва, на Подільське торговище, куди купчини з усіх сторін світу звозили крам. А найпаче, скільки чарівних паволок, намис та солодощів, пахнот було для дівчат, а на вушниці на палків, а коштовного каменю і перлів, всяких інших див, яких і словами не сказати. Тож свавільна деревлянська князівна потай від отця і повела своїм челядинам доправити її до того торжища. Та лишень тільки добрались до піщаного горба, який прип'ять своїм річищем ніби розрізала навпіл, Веслярі її уперлися, не підуть далі. Київські осторожники їх мить упізнають, у ріг скрутять. Відають про це добре, бо ходили з нізкинею на Київ. Якщо хоче, нехай далі пливе й своїми челядницями сама. Вони ж тут чекатимуть на них. Стояли півдня на причалі, аж тут, на правому березі, зграя хортів опізвалась. За мисливськими псами вискочили з бору верхівці, княжі ловчі з соколами на плечах, з луками, тулами, повними стріл, з перевісами. Веслярі завмерли від несподіванки. Княжі лови. Вони сам князь серед них. «Котрий? Котрий з них?» Ярка мружила очі, вдивлялась в обличчя мислиців, що вже поїли коней у річці. «Невже серед них київський князь? Де ж він?» Ондечки високий такий, що веде коня за повід. Он, до води веде». Ярина метнулась під стрибом по берегу. Під осінь Прип'ять у цьому місці обміліла, звузилась. Добре грибанули веслом, і човен її вмить перескочив би на протилежний берег. «А вже верхівцям?» зовсім рукою подати до деревлянських човнів. Насторожено стежили за полювальниками вислярі. Зрештою, їм нема чого боятися, вони на своїй землі. Але про всяк випадок лічили скільки їх. Ближче підсовували до себе мечі. А ярка склала вузькі долоні біля рота і дзвінко загукала. Егей, княже, дозволь вступити на твою землю. Хто єсте? Що за люди? Розглядав човнярів і золотокосу дівчину княжий конюший воїнь. «По що хочете сюди? До Києва правуємо, на торги!» «А що там хочете брати?» – скалив до дівчини зуби княжий конюшей і косував оком на князя. Пощо має з тобою говорити? До князя звертаюсь!» – тупнула Ярина ніжкою в червоному чобітку, і тільки тоді воїнь спагнув. Пташка непроста, ромейським чобітком на нього тупає. «А ти, хто і сестр?» – розпитав. «Ярка! Дочка Ніскині!» – гордо піднесла голову і тріпнула розпущеним золотим волоссям. «Княже, чуєш?» – обернувся воїнь до Оскольда. Він був розгублений від несподіваної зустрічі і тепер уже не осмілювався вести перемови з князівною. Оскольд осторонь спостерігав за нею. «Дочка Ніскині? Червоношкірого, безборового, лупоокого деревлянського князя?» Зухвалого й підступного лукавця деревлянської землі, що колись панувала і над полянами. І ось ця золота дзвінкоголоса пташка сама до нього в руки йде. Боги, певно, почули його моління, чи, може, мати славина випросила у свого Бога для нього всю зустріч. Їхав на лови, так усім оповів. Насправді ж, проте лише у тайниках душі своєї знав, їхав оглянути межу своїх володінь, адже же скоро мав сказати ніскині своє тверде слово. Хоч краєм ока хотів заглянути на Прип'ятські пущі, за якими розлягалася загадкова й нездоланна земля. Лише бусло воєвода, споряджаючи князя націлове, про щось догадувався. Блимнув на оскольде своїм єдиним оком, пильно впився поглядом в напружене князеве міжбрів'я, але нічого не сказав. Покликав конюшного, довго наставляв, яких коней краще взяти, яку зброю підібрати». «Ловиш будуть на межі полянської та деревлянської землі, все може трапитись, а путня зброя в руках удатних мисливців – то безпека від усякого звіра і підступу». Оскольд не про ті буслові настанови. Думав, гадав, яким це побитом хоча б відсунути ніскиню від такого близького порубіжжя. Подумайте тільки, стольний іскоростень стоїть за 150-200 поприщ від Києва, захищений глибокими пущами, річками і болотами. Київ же від деревлянського порубіжжя всього на 25-30 поприч відстоїть від князівства деревлян. Який же володар деревлянської землі утримається від спокуси вискочити зі своїх лісових нетрів і налетіти з Ненацька на Полянський стольний град? І раптом оця князівна, мовить, яркою зовуть, хоче йти на торг до Києва. Бач, до його стольного града жадає дістатися, бо й справді ж... У всьому Подніпров'ї не знайти таких багатих торжищ, Тож вабить Київ навіть вердливих князівин. А те, що ярка добряча привереда, одразу видати. Он, як гордовито стріпує золотим волоссям, Ще й червоним чобітком притупує на конюшого. То я ж розгубився. Князівське поріддя, гонористого ні скині. Бач, хоче говорити тільки з ним, з князем. Та чого це він отак збентежився, ніби аж оглух від хвилювання? Такого не віддав ніколи за собою. Стіпились уста, він мружився, хоч сонце било йому в спину, і висвічувало ярку. Вона через те здавалася ще золотішою, не мов би вжила в пилку. Крутилась, вертилась, від нетерплячки пританцювала, а променисте її волосся від тої нетерплячки – переливалась золота мідними барвами, перекочувалась м'якими хвилями з одного плеча на друге або розвівалась віялом. Диво з диво та ярчене волосся, величезна копиця на голові охоплена високим начільником. Здавалося, що аж тут, на цьому березі, чутно тонкий передзвін срібних підвісок, чи то, може, важкі низки коралів на її тендітній довгій шиї видзвонюють. Доки гамував у собі бентегу, Ярка встигла розгніватись на нього. «Князь Полянський, певно, без язики, і чого мовчить?» Сяйнула очима і засміялась вільно, розкуто, аж луною пішов той сміх над хвилями річки. Коби стояла поряд, він би одним стрибом схопив її за гнучкий стан, що аж визміюється під білою сорочкою, посадив би на коня та й помчав би у пущу. Глузування Ярки вкололо Оскольда». Ніби та зухвалиця сипонула цілу жменю голочок на його серце. Поволі підійшов ближче. Хвилям яко лизнула носки його зелених хзових чобіт, узявся в боки і голосно кинув до нетерплячої ярки. Пощо без опасителів забирайся так далеко від дому? А хіба князь Полянський воює дівчат мечем?» Блиснула білозубо, і сніп золотисто-червоного волосся віялом розсипався в повітрі, «Дівчат не воюю, дівчат охороняю». «Воїнь!» – обернувся Оскольд до конюшого. «Візьми набрати кілько гриди та й поможи князівні швидше до Києва добутись». «Ой!» – сплеснула в долоні Ярина. «Так ти і справді, князь! Справжній Оскольді є!» Її збентеження було таким щирим, що полянські мисливці дружно зареготали. З ними засміявся Оскольд. І з тим сміхом випорхнула із його тіла затреплість і розгуба. В ньому знову обізвався Володар. «Мої люди доведуть тебе до Києва, і там тобі усе покажуть!» Осколь широко розвів перед собою руками. В цю мить він був здатен подарувати деревлянській князівні увесь світ, небо і сонце, усі голубі овиди і сині плеса річок.